Потім вони позіскакували з коней і пустилися бігти. Турок не спускав з них ока. Потім усміхнувся злобно і запалив обидва льонти передніх мін. Татари бігли щосили, держачи луки на Наступили якраз на мінне поле. Воно було так закрите, що годі було пізнати. Місце було вкрите дернюками. Раптом почувся страшенний вибух. Вибухала одна скринька по одній. За кожним вибухом вилітали в повітря земля, каміння, розривало людей на шматки, розкидало по боках. Туман закрив це місце, що спершу нічого не було видно, а з туману розносилися крики, стогони, прокляття. Турок був задоволений, потирав руки. Але частина татар, що вже прибігла, це місце перед вибухом, летіла далі, напинаючи луки, і наступила на друге мінне поле, Знову сталося те саме. Знову вибух за вибухом. Тепер заторохкотіли мушкети, посипалися на татар стріли з луків, тих самих, що їх попереднього разу після вбитих татар назбирали. Татари почали щосили втікати. «Тепер ми матимемо певно спокій», сказав Турок. «Вони повірять тепер, що ми під опікою шайтана і більше нас зачіпати не будуть». Туман осів на землі, Звалів можна було бачити, яку руїну зробили міни. На землі глибокі ями скрізь трупи поранені. Пішли оглядати. Коли б я був таки вмів у нашій Тарасівці, та вже інших мін не треба буде закладати, сказав Тарас. Кінчаємо судна та чимдуж звідціля. Всі заспокоїлися, взялися завзято до праці. Незабаром човни були готові, почали їх навантажувати. Турок наглядав, щоб не забагато, розділили гребців, повідв'язували човни з припон і відчалювали від берега. Попереду на судні маяв козацький малиновий прапор. Там був Тарас з Петром Бідолахою, котрий показував дорогу. Пливли до Січі на тихі води, на ясні зорі, у край веселий. Запливли з лиману в Дніпро. Тепер доводилося важче плести проти води, бо течія Дніпра, набравши води з весняних потоків, була сильніша. Але гребцям додавало сили те, що ставало щораз ближче до наміченої цілі. Нарешті, одного дня, зустріли козацькі судна. Козаки, побачивши малиновий козацький прапор, не стріляли на них. Петро почав вимахувати прапором. Судна зблизилися. «Хто ви будете?» – питали козаки. Турецькі бранці з неволі визволилися. «Ох, та чи не Петро Бідолаха?» – скрикнув козак з судна. «Здоров був, товаришу Максиме, це ж я сам!» «Боже, аж у воду скочити хочеться, щоб чим душ тебе, братіку, обняти! Я вже молюся за твою душу!» «А це ж хто?» – спитав, показуючи на Тараса. Судно тим часом наблизилося так, що козак Максим перескочив на отаманське судно. «Це наш отаман?» Тарас Партиченко, хитрий збій самов запорожець. Це отаман тої славної Тарасівки, про яку ми на січі чували. Здоров, пане отамане, гукнув Максим, кланяючись, Ми раді тебе бачити. Я вже давно хотів на славну січ загостити. Вже човни у висуні лаштували, сказав Тарас. Та не тою дорогою до вас попався, як хотів, як собі міркував. Все одно якою дорогою, докинув Петро. Добре, що потрапив. Тепер ми славно заживемо, а коли те є, то й кошовим тебе виберемо. Годі, пане брате, я до Тарасівки спішу. Ми там не гірше діло робимо, ніж ви на січі. До того що в мене вірна дружина, малий синочок. Так ти отамане з сімейних значить. Ну, гаразд, ось повз герло Інгульця плистимемо. Можеш туди плисти на простець, певно, не заблудиш, говорив Максим. Ні, товаришу. Хоч як спішу додому, але я мушу плести далі, поклонитися січовому товариству і гостинця здобутого в турків привезти. Еге, то ти гостинця везеш нам. Ну гарно, турецьку галеру здобули, сказав Петро. Та це пусте, по ній і знаку немає, бо з неї човни поробили. Але ми веземо багато бочок з порохом, багато важких стрілен до гармати, та ще й скарбницю турецьку на галері захопили. Як так? То й ми з вами на Січ вертаємося, сказав Максим. На Січі буде свято, то шкода, щоби ми на ньому не погуляли. Завернули всі човни і пливли тепер разом. На козацьких суднах залунала пісня, забриніла бандура. Усім було весело. Чужинці, які вперше туди пливли і вперше бачили козаків, придивлялися до козацького побуту з великим захопленням. Придивлявся до цього побуту і турок. Все це було для нього нове. Нова батьківщина, до якої добровільно пристав, почала припадати йому до серця. По дорозі стрічали більше козацьких суден. Всі вони верталися на Січ, бо кожному цікаво було послухати новини з далекого краю. Зібралася ціла флотилія, наче з якого великого переможного походу верталися. Як наблизилися до Січі, Тарас наказав стріляти з гармат, що їх везли на задньому човні, звалів січ їм відповіли на привітання. Січовики повиходили на вали, лізли на покрівлі куренів, вітали гостей окликами «Слава!» і підкидали шапками вгору. Кошовий запросив Тараса до своєї домівки як свого гостя.